Пісня «Лінія Маннергейма» – грамофонний запис 1940 року. Співає знаменитий фінський артист Матті Юрва, чий голос ви точно вже чули в пісні «Нієт Молотов», в якій теж згадується лінія Маннергейма. Мемуари визначного фінського діяча Карла Густава Маннергейма у двох томах вийшли друком у видавництві «Астролябія». І можу сказати, що це одна з найфундаментальніших в історії української видавничої справи робота. Це єдине в Україні повне видання, перекладене з мови оригіналу, з ілюстраціями і мапами та з науковим коментарем. Загальний обсяг двох томів – 1312 сторінок. Повернемося до Манергейма за кілька секунд разом з перекладачами з фінської, які працювали з мемуарами. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту перекладачі з Фінської Ольга Ярешко і Назар Довжок. Назаре, Ольго, вітання. Вітаю. Вітаю. Поговоримо зразу про вибір професії, тому що Фінська не настільки розповсюджена серед перекладачів. І взагалі, яким чином це відбувалося, чи було це спонтанним рішенням, чи продуманим. А можливо, якщо продуманим, чи ваші близькі, рідні вас відмовляли, говорили, навіщо, вибери. Англійську або французьку? В мене сталося так, що я особисто спочатку хотіла йти на театрального критика. І якраз з приводу цієї професії ми сперечались з батьками, і мама казала мені, що жодної простойної роботи, пов'язаної з театром в Україні, знайти ну, не жодної, але буде дуже складно. І мені не дуже хотілося сваритись з батьками, а можливо, якщо так подумати, і не дуже сильно хотілося саме на критика вступати, якщо так розібратись потім. І я вирішила просто проаналізувати, що ж мені взагалі ще подобається. І я згадала якось в той момент про фінську музику. І я думаю, потрібно подивитись. Я насправді навіть не вірила, що... «Фінська мова є в Україні», мені просто стало цікаво подивитись, чи є вона. І так склалося, що саме у той рік був набір на фінську мову, на фінську філологію, тому що після цього ще 4 роки не було ніякого набору. І якось так сталося, що саме у найбільш підходящий момент я вступила на фінську мову і навіть не знала, чого очікувати від навчання на фінській, але зрештою, як я кажу, найбільш такі цікаві, такі навіть найкращі моменти в моєму житті ставали завжди спонтанно. І вступ на фінську мову – це один з таких моментів. Насправді, у моєму випадку вийшло здебільшого випадково, і дійсно мене трохи відмовляли, намагалися переконати, що у фінської мови навряд чи є якісь значні перспективи, у майбутньому, але мені дуже не хотілося вступати на вивчення якої-небудь звичної мови, англійської, там, іспанської, таке інше, бо не те, щоб мене лякала конкуренція із фахівцями більш високого рівня, радше мене лякала перспектива займатися тим, тією мовою, яку і так всі знають. Хотілося відкрити щось нове по-справжньому, Крім того, вивчення фінської і робота з фінською, з фінською дає відчуття якоїсь певної унікальності, можна сказати, бо уже сам факт володіння цією мовою, говорячи прагматично, дає тобі робочі дивіденди за рахунок рідкісності мови. Ну і самому собі простіше дати відповідь на питання, чим я не унікальний. Мемуари Манергейма це ваш перекладацький дебют – і відразу ж ви отримуєте величезний текст, фактично все життя Карла Густава Маннергейма. І хоча працюєте і вдвох, але менше з тим текст доволі великого обсягу. Як ви роздумували, чи вагалися брати в роботу цей переклад, чи відмовитися? Все-таки це виклик, яко кажучи, виклик. Так, це був наш, взагалі, найперший переклад, і тому це досить такий хвилюючий досвід, але я особисто, і Назар, думаю, також дуже рада, що цей досвід стався з нами. Ми натрапили на оголошення Олега Фешовця щодо роботи над перекладом Карла Густава Маннергейма також певною мірою волою випадку, і на той час особисто мені, Дуже хотілося взятись за якусь таку роботу, довести собі свою е, компетентність, бо приховувати тут нічого. Я на той момент був відрахований з університету е, Київського національного лінгвістичного через англійську мову, не через фінську. І мені дуже хотілося довести, що насправді я можу з цим впоратись, і тим паче е, постать Карла Кустова Маннергейма. М'яко кажучи, мене цікавило, оскільки вивчаючи фінську мову не можеш не звернути увагу на певні історичні особливості цієї країни. Власне, історія Фінляндії мене цього часу й закохала у фінську мову остаточно, коли я більш поглибився у всі ті перипетії, які перейшла Фінляндія та фінське суспільство, порівнявши це все із тим, що пережили українці свого часу. І я вирішив, що це ідеальний варіант, по-перше, поглибити свої знання про Фінляндію, про фінську історію, дотркнутися, дійсно доторкнутись до історичної постаті особисто, для цього пор порталу такого в минуле в вигляді мемуарів Карла Густома Нергейма. Я не здивувався, коли побачив імена двох перекладачів, тому що, по-перше, два томи – серйозний такий обсяг. Не здивувався я також, коли побачив і ваші імена як перекладачів роману Піілейно «Небеса». Тут уже виходить такий, якби, тандем, який стає вже традицією. І вам зручно працювати, у вас є взаємопорозуміння, так? Так, це насправді дуже цікаво і навіть зручно працювати вдвох, тому що якщо один перекладач може чогось не помітити, інший завжди може підстрахувати, завжди може виправити, підказати, як буде краще, і в тандемі працювати є насправді свої мінуси такої роботи, але в цілому я особисто можу виділити тільки позитивні сторони співпраці, з Назаром. Мені важко сказати, чи було легше, тому що не мав досвіду роботи над книжками безпосередньо, без партнера. Однак, точно можу сказати, що це великою мірою позитивно вплинуло на якість тексту, який у нас, зрештою, вийшов. Тому що у нас на певні моменти у обох книжках виникали кардинально протилежні погляди стосовно того, як правильно розкривати... Наприклад, з емоційної точки зору, той чи інший епізод, тобто а якими саме словами передати, що було сказано, і мені здається, що перекладаючи такі твори, ну такі масштабні твори, як мемуари Манегейма, і такі, я б сказав, емоційні твори, як небеса, необхідно уникати однобокості в роботі з текстом, в випадку з масштабним текстом з мемуарами, стає дедалі легше пропустити якісь помилки при вичіці, якщо працюєш один, а от у випадку з емоційним текстом, чуттєвим, можна пропустити щось, що ти сам на що ти сам суб'єктивно не звернув би увагу і не надав би цьому такого акценту, який би там мусив бути. Тож, мені здається, це головний плюс роботи у двох у нас був. Ми мали конфліктних епізодах ми <смі> були прямо конфліктні епізоди в яких ми прямо сперечалися як правильно а, тут має бути але зрештою саме в таких от конфліктах народжувалася істина і ми сходилися на якомусь фінальному варіанті який на нашу думку підкреслював найкраще а, задум автора якраз нещодавно Слухав одного лектора, Фінна, менеджера який, і розказував про те, що якщо в нього команда працює без конфліктів, все ідеально, це означає, що щось в цій роботі не так. І команда працює не на повну силу. І навіть певним чином якось створюється цей конфлікт для того, щоб досягнути ефективності. Цілком згоден, тому що мені здається, якби ми не заривалися в текст з головою, то в нас би і не виникало цих конфліктів. Тобто, зрештою, сперечаєшся ти за свій варіант, захищаєш, його аргументуєш, е обґрунтовуєш, і інколи конфлікт переростає в певну таку дещо емоційну суперечку, бо ти вклав свою душу в саме це формулювання, а інший перекладач так само, і ви тут не сходитесь в поглядах. І мені здається, що це найкраще підтвердження того, що, по-перше, помилки або неточності дійсно виловлювалися а, з усією прискіпливістю. І, по-друге, що ми все-таки доклали значних не тільки розумових, але також і душевних зусиль до виконання цієї роботи. А що з цього приводу говорять редактори, тому що літературному редактору, Тут теж є над чим подумати. Все ж таки, яке б не було взаємопорозуміння, ви дві творчі одиниці, у вас окремий стиль письма, і тут редактор вже починає думати, як з, цього, з цих двох речей зробити одну, один текст. Досить цікавий момент, який ми обговорювали саме з редактором. Вона каже, що над перекладачами більше бере гору мова оригіналу, а робота редактора саме виправити це, ну, не виправити, а зробити такий текст, який буде більш зрозумілий саме українському читачеві, тому що в процесі перекладу інколи не помічаєш такі суто фінські конструкції, які тобі, як людині, яка досить довго працює саме з фінською мовою, вони... Нормальні, вони зрозумілі, але коли прочитаєш це саме очима людини, яка фінської мови не знає, то можуть бути, можуть випливати такі досить дивні конструкції. І тому дуже рада, що в нас є такий редактор, який, власне, може зробити місцями фінський текст зрозумілим для українського читача. Фінська мова, з мого досвіду, з досвіду слухання фінської музики, вона така певною мірою магнетична або ж гіпнотична. Це так затягує, якби спостерігання за тим, як тече ріка. І читаючи мемуари Карла Густава Маннергейма, ти теж якимось чином якби заспокоюєшся, і входиш в цей неквапний ритм, в неквапне письмо. Як ви вважаєте, це особливості фінської мови, фінської культури, ментальності? Або, можливо, просто тому, що це військовий і він так от звик педантично, спокійно все викладати? Мені здається, що багато таку значну роль в цьому відіграє ще сприйняття самої мови і самого письма. Тому що в цілому я згодна і з із одним моментом, і з іншим з приводу того, що це і фінська мова, яка так звучить, і в тому числі ще самі мемуари, враховуючи значний досвід самого Маннергейма і його постать, а по-друге, саму специфіку мемуаристики. Ви говорили про те, що і раніше цікавилися постаттю Маннергейма. Наскільки багато було відкриттів для вас у мемуарах Маршала? І загалом можна також поговорити і про складнощі перекладу. Очевидно, що вони були. Ну, не цікавитися постатю Маннергейма, вивчаючи фінську мову, це все одно, що не цікавитися, мабуть, постаттю Тараса Шевченка, вивчаючи українську. з Такі мої здогадки, принаймні. Бо е, хочеш, не хочеш, а все-таки згадки про нього будуть. І заслужено певна річ. Але чого я не очікував, коли починав працювати над перекладом його мемуарів, так це е, дуже розміреного тону, дуже такого почерку аристократичного, стриманого. Е, я очікував чогось більш е, такого гордого, можливо, більш, е, можливо, навіть сповненого якихось, ретроспективних е сентиментів е щодо того, як, про, як правильно треба було і як у нас все неправильно зрештою було зроблено. Однак, натомість е це дуже стриманий текст, в якому е Маннергейм набагато більш емоційно описує природні пейзажі, коли мандрує Азією, зокрема. Або ж е різні Деталі одягу, зокрема, він е, дуже е, яскраво описує та загалом приділяє багато уваги естетиці та красі. Тобто в усьому іншому Маршал пише «Радше стримано», а от е, більш емоційним його почерк стає саме в описах таких естетичних. От краса природи, краса в оточуючих обставинах і таке інше. Чомусь, особисто я суб'єктивно, не очікував цього, і, власне, із цим найперша була складність перекладу, з якої я зіткнувся, це красиві описи пишні за рахунок особливості фінської мови. Передати їх у тому ж самому настрої в тих самих або подібних формулюваннях українською мовою було досить складно. тому Мангейм також писав довгими реченнями, в яких. Інколи бувало складно визначити, яке підрядне речення е, до чого стосується. І ми намагалися, як могли, адаптувати це під українську мову, інколи розділяли ці речення, щоб читалося краще, але, здебільшого доводилося передавати текст саме так. Був навіть випадок, коли одне речення в нього затягнулося на цілий абзац, і там... Е, Кожне підрядне речення додавало нові важливі сутності до розповіді. Тож довелося посидіти над цим реченням для того, щоб зберегти максимальну точність. Маю на увазі, що звісно ж, перекладач завжди повинен зберегти максимальну точність е викладеної інформації, але конкретно над тим реченням ми довго посиділи. Тут такий важливий психологічний момент, коли ви бачите перед собою тисячу сторінок тексту. З одного боку це дуже захоплююче, з іншого боку потрібно розподілити свій час так, щоб зробити переклад якісно і при цьому, щоб не затягувати цей переклад. Я думаю, що так, в принципі, не одна я кажу, а багато перекладачів стикалися саме з такою складністю в процесі роботи. І ще такий значний момент в тому, що це був наш перший переклад, і, звісно, страшно робити настільки важливий і настільки значущий текст в якості свого дебютного перекладу. І якщо казати саме про ті складні моменти, які були в самому тексті, то опис, опис життя, особливо друга азійська глава, Опис життя людей в Азії і сама подорож Менергейма Азією. Це був один з таких найскладніших моментів. Ну, читається легко, я зразу скажу, що приємно читати. І тут не скажеш, що це для перекладача було щось складне. Тому, я думаю, вам все вдалося, прекрасно. І чудово, що ми ще працювали вдвох, тому що ми робили таким чином, що... Одна людина перекладає, інша вичитує. Одна глава на мені, інша глава на Назарі. Але по факту ми працювали обидва з усією книгою, тому що один мав повністю перекласти, інший мав повністю вичитати. І таким чином це була така досить продуктивна співпраця з точки зору перекладу. І як я кажу, що якщо хтось щось не добачив, то інший завжди міг виправити це. Запропонувати кращий варіант перекладу, або виправити щось, що було не дуже коректно сказано або зроблено. Я пам'ятаю момент в мемуарах, де були... була описана смерть Кьості Калліо, фінського президента. І знаєте, це такий досить. Складний е, психологічний момент був і досить цікавий момент з точки зору перекладу. Коли це було описано досить поетично, що ось на цьому закінчилось життя великої людини, і там було вжито таке слово як «пойсменно», тобто це таке достатньо, Поетичне слово, тому що для смерті є слово колема взагалі, але також використовується ось це слово слова, точніше пойс-мено, як від пойс геть та мено від дієслова іти. І я пам'ятаю свої емоції при цьому перекладі, коли ти сидиш там хвилин. 15, можливо, над невеличким абзацом. Намагаєшся його перекласти так, щоб це було гарно. І спочатку верх бере бажання перекласти саме правильно. Можливо, не до кінця розумієш, про що там йдеться. Потім доходиш до кінця. Перекладаєш цей абзац і розумієш, що потрібно повернутися до його початку. І що ж насправді щойно було сказано. Дивишся на дату. Дивишся потім у Вікіпедії на дату та обставини смерті Кіостіка Лео і розумієш, що щойно ти переклав саме ось цей момент. І це такий шок насправді, тому що це був такий досить великий відкриття особисто для мене, я пам'ятаю цей момент е до сьогодні. І... З одного боку, дуже класно, що ми можемо перекладати літературу. Дуже класно, що люди можуть читати перекладену літературу. І зрозуміло, що не всі володіють мовою оригіналу. Але ось саме цей момент, коли якийсь певний час ти сидиш, читаєш, вбираєш в себе цей абзац, а потім він просто вистрілює і... Ти розумієш, про що, власне, ти тільки що прочитав і переклав, це такий сильний момент для мене. І трошки шкода, що читач не може пережити ось цих, цих моментів, які переживають на такому етапі перекладачі. Що читач не може зробити для себе ось це відкриття настільки сильне. У нас є такі загальні спроби порівняти, постать Маннергейма і Скоропадського, власне, вони фактично були однолітки і служили російській короні, певні паралелі, звісно, є. І також є спроби порівняти українську історію з фінською історією і розказати про такі способи, що нам потрібно так, як в Фінляндії, нам потрібен Маннергейм. Чи варто точно копіювати все те, що відбувалося у фінській історії ще нещодавно. Це, до речі, дуже цікаве питання і не в останню чергу у зв'язку з тим, що, якщо я правильно пам'ятаю, я паралельно перекладаючи Карла Гуспова Маннергейма, також читав ще спогади Скоропадського і, власне, і сам грішив тим, що наводив паралелі між цими постатями, але зрештою зрозумів для себе особисто, що паралелі там... Дуже, дуже важко наводити тому що Маннергейм був переконаним фіноцентристом можливо вхилює до того що Скоропадський був федералістом переконаним він уже після того як УНР було втрачено в еміграції зрозумів самостійників до кінця щодо яких мав певний скепсис коли перебував у владі тобто він грамотно підходив до розгляду та вирішення адміністративних питань, кадрових питань. У нього був, я би так це назвав, системний підхід до цих питань. Практичний, прагматичний. Цим вони з Маннергеймом, звісно, нагадують одне одного. От тільки у Маннергейма і у Фінів загалом не було жодних сумнівів щодо ось цього самостійництва, з яким в УНР був конфлікт політичний і вже це, мені здається, в самому ядрі створює нездоланні складнощі в справі порівняння тодішньої України та тодішньої Фінляндії. Однак, важливо тут зазначити, що перший посол Фінляндії в Україні, Гумерус, його прізвище було, здається, у своїх спогадах описував те, як Фінляндія з УНР досягли перших торгових домовленостей, зокрема, якщо не помиляюся, було підписано угоду про поставку фінського паперу ВНР в обмін на український цукровий буряк, але ці поставки так і не досягли місця призначення, Що найменше одну з них у Ризі розікрали більшовики, захопивши Латвію. Тут я намагаюся сказати, що насправді Україна і Фінляндія могли не стільки бути відзеркаленнями од... один одного, скільки паралельно розвиватися е, і одни, одна одній подавати е, корисний приклад для наслідування. Єдине, що це, звісно, розмова про те, як би могло бути, а вона краще деструктивна. Та все ж у нас дуже різні умови були, і. Мені здається, най... Най... найвизначнішою і найголовнішою різницею між Фінляндією та Україною тих часів була саме непевність українців у контексті свого національного самовизначення. У Фінляндії цього питання не виникало. Е, мені один епізод згадався, уже задовго після того, як закінчили переклад Маннергейма. Я почав дедалі частіше зустрічати статтю про українців, які воювали на боці у Фінляндії часів Талвісотки, зимової війни, це 39-й рік. Ще тоді Третій Рейх та Совєтський Союз були союзниками. І в цій статті суть в тому, що були певні свідчення про участь українців на боці Фінляндії в цій війні. Ну і мені присилали цю статтю. Хтось сказав, вона почитай, може ти знаєш, або навпаки от прокоментуй. Мені здається, що як би там не було, тобто я, я не, не, не здатен... Полемізувати із цією статтею я не історик за фахом, я всього лише перекладач, але мене зацікавило це. От це от прагнення українців знайти свого роду індульгенцію у вигляді співвітчизників, які свого часу були. На боці добра, на боці захисників, на боці фінів, так само, як ми зараз захищаємося від е, все того ж самого агресора. А насправді ж, мені здається, сучасним українцям, особливо читаючи мемуари Карла Густова Маннергейма, важливо пам'ятати, що у той момент, в часи, в які відбуваються події, про які розповідає Маршал, українці, в тому числі, були на боці, на боці злих хлопців. Вони, по суті, були поганими хлопцями через те, що втратили незалежність, через те, що програли більшовикам, через те, що зазнали поразки від більшовиків, що спробували з ними домовлятися якось, замість того, щоб безкомпромісно відстоювати свою незалежність, свою свободу. Мені здається, що це найважливіший урок, який ми можемо винести з історії Фінляндії. Бо е, ціною такого безп... безвідповідального ставлення до власної свободи, до державного суверенітету буде е, саме участь наших братів, наших е, батьків, наших дітей, не дай Боже, в е, загарбницьких кампаніях е, тих, від кого нам не вдалося захиститися. Саме у зв'язку з тим, що в українців цього часу стояло питання з цього національного самовизначення, чи ж ми все-таки самостійні, чи ми ж все-таки малороси. І... Передивитися уважніше до фінів у тому у контексті, що жоден фін не сумнівався у тому, що він фін, і що Фінляндія це його батьківщина, яку він мусить боронити. І якщо я правильно зрозумів, ви не тільки разом навчалися, але разом і стажувалися у Фінляндії. Так, тобто, у вас доволі тісна творча співпраця і досвід знайомства з фінською мовою, з фінською культурою. Так, так сталося, що ми якраз в один рік виграли з Назаром стажування у Фінляндії можливість пройти літні курси. Ми, щоправда, були в різних містах, на різних курсах, але тим не менш це було дуже продуктивно і досить сильно підвищило рівень нашої фінської мови, тому що одна справа – це навчатись фінською, інша справа – це потім працювати з нею, але спілкування саме в країні, мови, яку вивчаєш, то це досить сильно підвищує рівень володіння і розуміння живої мови. У нас є такий загальний стереотип про Туреччину і Ататюрка, коли всі турки фанатіють від Ататюрка, хоча, звісно, що це не так, але всі туристи пишуть, що Ататюрк на кожному кроці – в листівках, в постерах, в наліпках, на машинах. Коли ви стажувалися в Фінляндії, ви ще не знали, що ви будете перекладати мемуари Маршала, і це можна назвати таким чистим експериментом. Наскільки ви бачили Маннергейма на той час, коли ви стажувалися в Фінляндії, як часто він з'являвся візуально, або в розмовах, або в культурному плані? І загалом, чи однозначне ставлення фіннів до постаті Маннергейма? Я була на стажуванні двічі, окрім курсів, одних, про які я вже казала раніше, і крім відвідин знайомого нашого Фіна, який запросив нас, ще був один раз стажування на курсах фінської історії, і тому в мене зараз така трошки, скажімо, про іде при відповіді на це питання, тому що я згадую саме Останні курси пов'язані з історією, і тому для мене Фінляндія дуже тісно пов'язана з Менергеймом, і оскільки останні курси були саме спрямовані на вивчення фінської історії, то дуже часто звучало ім'я його, і для мене Фінляндії Менергейм просто неподільні. Ну, у Гельсинки е, я бачив щонайменше один е, пам'ятник особисто присвячений Карлу Густову Маннергейму. Вулиця є, його ім'я. В принципі, в містах його особистість представлена, але ставлення до його особистості та і загалом до е, ряду історичних епізодів, в яких він брав участь, зокрема до визвольної війни у фінів, е, дуже неоднорідне. І почати тут можна, власне, із згаданої визвольної війни, яка у офіційній фінській історіографії називається саме громадянська війна. Оце е, Маршал е, згадує у книжці, що це е, було політичне переосмислення назви цього історичного епізоду. І аналогічним чином Маннергеймові пам'ятники досі обливають інколи фармою і Можливо, приписують йому якісь висловлювання або погляди, яких він ніколи не мав. Але насправді це більшою мірою мені нагадує. Радше спробу, будемо так їх називати, діячів. Діячів, які не створюють нічого свого, нічого нового, але примазуються до слави визначних особистостей, як, наприклад, у випадку із Тарасом Шевченком та людини, яка побудувала свою кар'єру навколо. Спроб якось поплюжити його ім'я, маю на увазі Бузину того самого. Тобто саме, саме таким чином, мені здається, у Фінляндії дуже легко заробити собі популярності на славі великої людини, якою є маршал для фінів, тому що його слави вистачить на всіх. В розмовах ви спілкувалися про постать Маннергейма, можливо, почули якісь думки від Фінів У тому оточенні, в якому перебував я у Фінляндії, загалом особливого плюралізму думок навколо його постаті я не спостерігав. Тобто загалом одностайно фіни усвідомлювали значимість, усвідомлювали, чим саме ця людина важлива для Фінляндії, що саме вона зробила для Фінляндії, не піддає е, сумніву. Важливість незалежності, важливість збереження, прагнення до нейтралітету між Німеччиною та Фінляндією, прагнення до скандинавського нейтралітету, хоча й, зрештою, як, як ми вже знаємо, сумнівну сумнівною ефективністю. Та все ж розуміють, що діяльність цієї людини дуже важко переоцінити. І особисто я не зустрічав особисто людей, які піддавали би нищівній критиці діяльність Манергіма. І друга книга, яку ви переклали, теж «Тандемом» Назар і Ольга – це роман Пії Лейно «Небеса». Ми попросимо Ольгу трішечки почитати, але не український текст, а фінський. Так, я попередньо не обирала момент, який буду читати, я просто зараз відкрила цю книгу – і перше, що потрапило мені на очі, це 37-ма сторінка в тексті, і я зараз її зачитаю. Я не буду казати, про що це поки що, ви зможете більш детально побачити прочитати це саме в українському перекладі роману «Тайвас», тобто «Небеса». І на репа ісе ласінса поясні інраюсті, а твій сіпітка Hiusta räpöityi irti tiivisten mukana. Hän halusi pois ja se liittyi miehen, mutta Ina ei aivan ymmärrä miten. Mies rikkoi hänen rauhansa, vaikka Olli juuri sellainen kuin taivassa olettiin unelias ja lempeä. Iina asetta lasit tallero keroon ja lukitse oven. Kiruhta keittiön ja laske saman vettä lasiin taivassa. Я трохи підвис. Я ж говорив, що фінська мова, вона певною мірою гіпнотична. Це був уривок з роману «Пії лейно небеса». Роман готується до друку в українському перекладі. Посилання на фрагмент ми вам нижче розмістимо. Перекладачі з фінської Ольга Ярешко і Назар Довжок сьогодні були з нами. Дякую вам. За бесіду, бажаю подальших успіхів і до зустрічі, тому що попереду у нас ще спілкування про ПІЮ і її роман Небеса. Дякую, до побачення. Фінською «До побачення» звучить дуже легко. Фінське «Привітання», «Доброго дня», навіть не «Доброго дня», а саме «Вітання» – це «Хей», а «Прощання» – це хей-хей або «Хейпа».